28. fejezet. Úristen! A kiáltástól pointer magához tért. Úgy érezte, mintha hírkása lenne az agya helyén. Az a rohadék kölyök. Őrmester, ó, te jó ég. Kiáltott fel Schmidt, és alig tudta visszafojteni könnyeit. Előhúzta a fegyverét, és teletöltötte a tárat. Stedman! hívta. Stedman, itt vagy?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 Jó hangosan rögni kezdett, és nem nagyon kellett színészkednie, hogy valódi hasson. Az a kis szarházi nagy karriert húhatna be, mint béiszboljátékos, jegyezte meg magában, és próbálta kipislogni a szeméből a szűni nem akaró zavarosságot. Schmidt egy pillanat alatt végrehant a fajoson, lépései csak a bejárat előtt hallgattak el. Pointer szerint nevetségesen hosszú habozás után Schmidt végre bevágódott a nyitott cella a jömeké,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 nyilván ugyanerre a következtetésre jutnak majd, pláne, ha ő maga is egy kicsit megkeveri a lapokat. Átlépett Schmidt lába fölött, hogy hozzáférhessen a pisztolytáskájához, és elégedetten látta, jóformán vér nélkül dolgozott. Tökéletes levés volt. Elvette az arutól a fegyverét, és a saját övébe tűzte. Prost fiúval, tál néten, nevetett el, ahogy végment a folyosón az előtét irányába. Hát soha nem mondta az anyukát, hogy ne lődözz rendőrpácsikra. Jót röhögött a saját ügycén. A szolgálati asztalnál groteszkül áthajolt volt este fölött, hogy elérje a videómagnót, amelyre a biztonsági kamerák rögzítették az eseményeket. Három gomb lenyomására a készülék három kazettát rögötti magából, amelyeket aztán a hón Amikor rápillantott az órára, ten látta, hogy már hajnali öt felé jár az idő. Fogta magát, és a bejárati ajtónál sietve távozott.